Du lyssnar på Radio Länsman. Ett sverigvänligt alternativ. Välkomna till Radio Länsman. Idag ska vi ta och intervjua Dan Park. Nu höll jag på att säga Park, men man säger Park enligt han själv. Då har vi det på det klara. Eh, vi har fått önskemål om att intervjua Dan, så det tänkte vi ta och göra idag. Det ska bli väldigt intressant att höra vad han har att säga. Efter musiken är vi tillbaka med intervjun. Först och främst måste jag ju säga hej Dan. Hur är det med dig idag? Jo det är lugnt faktiskt. Vakna dag också. Hur är det ja. eh, Jo, de flesta vet nog med all säkerhet att du är gatukonstnär då, men folk kanske undrar hur det hela började. Så du kan väl berätta det för oss. Det började hur många nu? I början. Det började väl där där nere vid vet var det 1988. Det var i samband med Joa Waila-Kajler, mordet och omsidan. Typ. Han sköt ihjäl tre personer. Så gjorde han en affisch på det, liksom med Joa med Hageljövärt. Amänga liksom. ja. ja, ja, det du eller amänga det du. Ja, sen han flötte väl på hela 90-talet med olika... Förlåt, hur togs det emot? Ja, det var... <laughs> <laughs> Inte så bra. Folk blev upprörda. Ja. Men, men det visste du. Det var det. det som var lite av en mening. Liksom. Ja, jag menar det. Det var men har, har, det, har det, alltså intresset för konst och så, har det alltid varit eller kom det mer, ja, när, hur kom det till liksom? Ja, intresset för konst har jag haft liksom hela tiden, jag har haft. Jag läst konstvetenskap och sånt där. Så jag vet, jag vet inte, jag vet först, men tänkt liksom söka konstskolor och sånt där grejer, men jag tänkte att Det var lättare att bara sitta hemma och göra affischer och sen då klistra upp på stan för då ser jag alla det liksom. Mm. Men, det, uh, men hur, hur gör du affischer? Alltså, du, du retorer och så alls? Eller kör du helt manuellt? Ja, nu, nu använder jag vet du, Photoshop och skrivare. Fast i begynnelsen, i slutet av åtta då var det bara att klippa klistra mm. och så kopieras maskin. Då kan man få tag på kopieras på olika ställen. Jag tror jag var med i SSU tag där de hade kopieras maskin. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Ja. Det var, var, var en fördel Men vad, det här är en jävligt svår Och kanske utköttad fråga Men alltså vad, vad är konst? Hur ser du på det? Vad är konst för dig helt enkelt? Ja, konst, att alltså det Jag brukar använda Lars Wilks det? Han brukar säga att konst Det var konstvärlden anser ser det konst mm. Men vad säger Så. konstvärlden om dig? Undrar ju... Nej, de anser inte mig var konst För jag har inte ställt ut några gallerier Jag har inte gått någon konstskola och sånt där liksom Mm. jag kallar det min grej det är en gatekonst eller delar man på det inom konstvärlden vet du det? finns det konst för gatukonst? eller lite olika ja, ja för nu har jag visst i konstvärlden har jag har börjat se att bänks är konst så då är det ju konst mm. Fast det inte en att jag är än så länge <laughs> Tänker på hur Lars Vilks Vilket skit han fick då så kanske för no, dig också <laughs> måste... han blev nästan utkikare från konstvärlden efter sin röndelhund ja jag visst har du och Lars Vilks på något sätt träffats eller umgått eller har ni någon kontakt överhuvudtaget? Ni är i rör igen där, inom, inom samma sfärer tycker vi som sitter uh, på utifrån om man säger så. Nej, jag ville bara träffa han, vad vet du vet, uh, Dispatch International hade sin, eller om du var nöjd, var jag fan inte Dispatch vet du det? Mm. Uh, vet sällskapet det, Sällskapet, ja. de hade sitt första debatt, då var andra, liksom. och då gick han fram och skakade hand, det eller det, det, var det men vad, vad tänker du inte om här med där lunden då? Ja, ja visst det var bra grej liksom. Alltså han visade liksom hur konstvärlden fungerar liksom att de påstår att man ska provocera fast tydligen ska man bara provocera vissa grejer liksom. Mm. Man liksom provocerar muslimer eller något sånt då blir inte bra. Så han visar liksom hur falskt det är runt var det var väl en syfte också, liksom. Men eh, konst har ju precis som så mycket annat det har ju gränser och yttrandefriheten har gränser. Eh, har du blivit straffad för något du har gjort? Ja, jag men jag blev fält på hets mot folkrut. Det var en den där affischen vad var det? bortsprungen, nedeslavad. Den uppträdde du på. Hur, ja. hur, var, hur var tanken med den affischen då? Ja, det var ju det var den där en jag kände, vet i Lund de hade någon inte, några som klädde ut sig till... Någon som gick omkring med Nägisla. ja Då blir det en massa halabalor runt det. Liksom. Yalla Momodo är från Svenska Riksförbund. Mm. Gick ut i media och fördömde det alla. Det ja, var på Hallands station. Då tänkte jag ja jag gör den här liksom, med Yalla. Bortsprungen, Negerslag. <laughs> jag menar just att Hallands hade köpt Negerslag men bortsprungen. <laughs> Det <skratt> är en parafras på sådär, bortsprung en bortsprung i katt. Ja. Men, då, då när du sitter och tänker detta så tänker du lite att det är såklart att det nu blir ett jävla liv. Det är, <skratt> det är meningen helt enkelt. Ja, så alltså, vadå? Nej alltså sånt ser jag möjligt. Liksom. Jag ringer ju inte med och säger nu ska jag ut och sätta upp affischer utan det kommer som det kommer. Ja. Ja, ja, Okej, okay, jag fattar väl att folk vissa kan ta gilla upp så många skrattar ju också Mm. Hur länge brukar de få sitta uppe då? För jag har sett på din blogg där att är, de är sönderrivna och söndeklottrade Och Jaja. åker ja, man, de ner fort eller? Ja, ja det brukar ta vad heter ta tre, fyra dagar i alla fall det blir, Vissa får sitta en hel vecka liksom. Men går du runt personligen och klyttar upp där här? Alltså? Ja, ja, visst hur fan, alltså, hur fan vågar man helt enkelt? Nej, men det är bara, jag brukar gå mitt på dagen så här, liksom, när det är mycket folk ute Så, ah, ja, ja. så smätter man runt. Alltså på kväll är det inte så bra för då kan polisen se en också. Kan man åka mm. dit? Brukar de, ja. eh, brukar de eh, någon stanna och säga någonting eller? Ja fast det har bara varit positiva liksom. Så? Ja. Som till exempel. Ja det här var roligt. Eller typ sådana grejer. Det är så ja, alltså. ja. Det var roligt att höra för jag, jag tänkte att hela Sverige är så liksom förgiftat av den här politiska korrektheten. Att alla bara ja, ja. rynkar på näsan. Eh, jo men eh, precis Dan Som vi var inne här lite på Du eh, provocerar ju och eh, okay, kan, du, kan du utveckla dig lite liksom, att, att, att, Du provocerar ju viktigt Och, och är, det, är, det, är det Provokationen i sig som du tycker är det viktiga Eller är det frågan kanske då frågan Om till exempel religionsfrihet som är viktigast eller hur, hur tänker du när du gör konstverk alltså, alla blir ju inte provocerade i det, Men ja ja eller, just, menar, De som blir provocerade Säger ju mer om dem själv liksom. Att du är det eller hur då menar du? Nej, men att man kan... Äh, äh, alltså att konstverken i sig då kan man ju tänka, om, om, man är, om man kanske inte tycker om det du gör så mycket så kommer det här klassiska, han vill bara provocera, han vill bara rätta ja, ja. upp folk som att det är vårt mål. Och ja. det kan det ju vara, kan jag ju tycka. Men, men som vi har varit inne lite på här, som vi säkert kommer in på mer, är att mycket, det här vidrar också väldigt mycket om yttrandefrihet och hur långt får man ta den och vilka grupper får man driva med och vilka får man inte driva med. Är det, är det så här du sitter och tänker hemma när du planerar ett nytt konstverk, om du förstår vad jag menar? Ja, absolut. För om jag bara skulle vilja provocera, då skulle du kunna gå ut på gatan och sätta mig och skita så här. Ja. <laughs> något sånt. Ja, ja precis. Ja, ja, det är sant. Ja, och så, och givetvis, då, ju, mer man, ju mer man provocerar, desto mer genomslag får du. Då lyfts ju frågan mer. Uh, också. Det, blir, det, blir ett, uh, det blir ju på något sätt ett självändamål, blir det inte det att provocera? För att, jag menar, annars, om ingen bryr sig, så blir det lite mer att göra någonting alls. Nej, men så är det ju alla som håller med med konst att folk ska ju bry sig. Mm. Jag slår väl mer mot alltså, typ, det politiskt korrekta, liksom. mm. typ att ja, försöka provocera islam och ja, vänster och sådana grejer. Ja, Sån Det typ. provocerar islam är väl kanske inte det enda om man säger det här kanske låter bekant. Segena brott är något gott. Aj, det var ju en demonstration där, vad, vad, vad hände då? Och ja, Du hade den här skylten då som det stod så här på. Ja, det hände inte så mycket. Nej, men jag gick väl dit och bara höll upp skylten. Det var någon demonstration mot polisens register. Så jag tänkte liksom, ja, de demonstrerade alltså för Sigenarnas brott. För ristern var ju liksom kriminalregister kan man säga. Eller ja, Så jag kan säga att jag ville bara stödja dem. Ja, precis. Men hände det någonting där också, eller? Ja, när jag hände upp skylten, sen skulle min kompis fota då. Ta ett foto på det, sen skulle jag bara gå därifrån Och lägga upp på bloggen Så det var någon jäkla länster snubber som gick och Sprang fram och snodde hennes kamera så, här, liksom. så det blev tjävst Ja fan, då kom det ändå fler liksom. Och sen då ställde jag mig liksom Och skrek, se si brott där nu har vi gått Se si brott där nu har gott. gått Försökte få mig med en kör, talkör så här Men, alltså, då fick jag bara en massa slag Och sen skulle jag sparkar på mig Fördå Jag inte, så låg när jag, liksom, jag fick några sparkar Och Blasögonen har flög Sen kom polisen och tog mig och slängde mig i fjol. <laughs> klart. Och sen åtalade man förhets mot folk. Ja, ah, vad fan. Men, tog de någon som slog det då? Ja, de sa visst att de hade tagit två. Så. Men hur gick det med och Skador och så? Ja, jag klar mig huset faktiskt. Hon med ja, kameran, hon, fick någon, hon böjde hela fingret på henne. Så en massa tjafs. Och då läkte nu också. Ah. Nej, men det, det var ju bara vänstern. Våldsvänstern visade sitt rätta ansikte. Det var ju, vet du, var det? Skåne mot rasister mot som man anordnade. Och de är bara ute efter att vara ja, var våldsamma. Mm. För själva asienerna var inga asienerna som reagerade. Så de gillar det självt med senabrottarna. Eh, men jag måste ju säga att det är otroligt jävla modigt av dig att gå in och ställa sig så här. Eh, tänker du på din säkerhet någonting? Nej. <laughs> Nej det är så <laughs> jag, jag tänker mer på... Hoppas glasögonen klarat. klar alltså. ja, ja. Det var inte första gången du får ströjk va? Du var jag ledsen om, du var typ någon, någon mörk kväll har typ satt upp klisterlappar eller något va? Så har du blivit påpad bakifrån av... Ja, det är jag också. Jag var på några hel del klistermärke att jag kom bakifrån på en Vad liksom. Det var typ så A4, ja, de brukar röra sig här runt runtmöllan. Det brukar jag också göra så. Ja, man tänker ju det. Men ja, vad, så, vad hände? Du gick och upp klistermärken. Ja, jag tror var motpol klistermärken. Jag hade varit på någon föreläsning i Tjävlingen liksom. Mm. Så gick jag från stationen och bara skulle sätta upp så och sen kom de bakifrån. Så det var inga, såna här, det, var inga det var inga egna affyrs jag satt upp utan det var bara klistermärken. Mm. Men då hade de, de måste ha följt dig en bit då eller? Vad tror du? Ja de såg väl kanske under Bergsgatan att jag satt upp och så. Jag vet inte hur fan de kanske kände igen vad gör de nu. Ja, för jag såg de bilder på dig. Du ser ju ganska mörbultad ut. Jag, ja jo såg det ut det var. <laughs> eller, Jag, jag dunkar huvudet själv i väggen när jag kommer hem för att få en bra bild. <laughs> Okej, okay. ja det är ju en Men, men var du polisarna eller hur Nej, fan, jag vet inte vilka det där var. Liksom. Nej, det är det. Det. Men eh, apropå demonstrationer där också. Du var ju även på en annan där då, som du hade toapapper. Då, en skilt papper till papperslösa på. Eh, vad var det för demonstration, och hur blev responsen på det? Ja, det, det var väl någon demonstration mot Reva, liksom polisens uh, försök att få tag på illegala, <laughs> illegala snil sniltrar som man brukar kalla dem. <laughs> illegala invandrare. Då. Så då, ja, då tänkte jag, vad varför? du vet papperslösa kallas det. Jag hade köpt en hel bal tovarullspapper på Netto. Som en skylt där stod papper till papperslösa. Ja, <går> är de papperslösa kanske de vill ha papper. Ja. Men vad vad vad, fast, vad fick du för fast, kommentarer då? Nej, det var ju ingen som vill komma fram och vill ha pappers Det finns inga papperslösa mm. <går> Men ingen, ingen äh, jag tänker bara att man ska få stryk alltid, men du klarar det. Ja, jag, jag, jag gick ju med den från men sen då efter några 100 eller 200 meter kom det fram något man liksom, han ta ner skylten eller sånt där. Så mm. tog vi där och pratade och tog där då var med och fotade, så där får de inte <går> våga slå på. Jaha. <går> så jag gick därifrån liksom, efter att ha stått och pratat. Då. Det var Men vad, vad har de då? De tycker att det var, de blev kränkta, då, antar jag, och det var honfullt. Ja, det måste vara något sånt. Men de ville ha papper, alltså. Nej. <går> Nej, det var ju bra, då hade jag ganska gött om två pappa. <laughs> <laughs> eh, ja, nej, men det var en rolig idé i alla fall. Eh, men jag tänkte även stäcka in en fråga, vad du gör ja, förutom att pyssla med konst. och något annat arbete eller lever du på konsten nu? Nej, jag lever ju inte på konst. Jag får ju inget betalt för det. Alltså, jag får mest med spöter. <laughs> <laughs> Ja. Jag vet inte, jag har försäkringskassat föräkrings, aktivitetsstöd. Fas två, alltså, med ja. med Fas med kan jag tänka har fått se, ja. ja men av Du har gjort många jävligt roliga projekt Tycker i alla fall vi här på Radio Länsman Och jag tror många andra tycker det är roligt Med och vi kommer väl ta upp några fler här Men vilket Vilket har fått störst genomslag tycker du Eller kanske vilket är du mest nöjd med Av de här konstprojekten det var då Genomslag, jag vet inte. Nej, jag vet inte, det är svår fråga alltså, Den där cyklon b fick ju sig Mycket skriverier mm. Hur tänkte du med den då? ja Nej, som jag sa i rättegång. De liksom, säger att, att förintelsen far glömmas så tänkte du då vill jag påminna om den. Det gick till en bra rättegång. Jag blev faktiskt inte fälld vid Hetskapsfolket. Dan Perk kanske inte förstod i sin konstnärliga naivitet att det var kränkande. Men man kan ju faktiskt undra hur det skulle vara kränkande. Jag misstänker att du kanske inte var helt ärlig med ditt uppsåt här. Va? Men, men säg att du verkligen bara ville påminna. Är det bara vissa som får göra det då? Eller? För jag upplever det så himla mycket. Eh, det är alltid där den som blir kränkt har tolkningsföreträde. Äh, jag tog illa upp, då var det här illa ment. Så är det inte med ja. i diskussionen. För det bästa vore väl om man nu, om folk inte gillar det du gör. Så är det väl det mest smarta strånkiga att ignorera det kan man ju tycka. Istället för att ställa ja, till den världens största grej då. Det blir bara mer upphållshet för mig liksom. Men de ja. blir kränkta och utomöjda. Men har brukar media kontakta dig? Har du blivit intervjuad om något större? No. Ja det är när jag blir åtalad. Jag heter som ett folkgrupp så ringer de mig ibland. Och ber om kommentarer. Ja, eh, men du har ju skrivit en bok också. Och den är inte heller. Ja den är kallad något som inte är direkt så politiskt korrekt heller. Den SIG heter den. Eh, vad handlar den om? Jag har inte skrivit den utan det är liksom Det är mer en bok som man samlar Mina tidiga fischer ja, ja. Alltså den är utgiven på Bokbål Förlag Ett litet förlag i Stockholm Men den finns så. Att, um, att köpa Ja visst på Adirbus, jag tror Det var 600x Jag passar på att göra reklamar nu för dig Jag tror att först skulle vi vilja ha 666x Men Jag som är 600 ja, men fischer. Finns det kvar Det finns kvar några x av den då eller Ja, jag tror, jag vet inte hur många det är, men några borde finnas. Att den är ju bra, vet du. Tanken var att det var en bra storlek på den. För man ska kunna få ner den i arméfickan, ungefär som Mein Kampf på andra världskriget. Jaha, ja. det så? Det visste jag inte. kan ju bara säga att den finns till köp på, på bokboll.se för, för endast 195 kronor. Det är en trevlig julklapp ja. till både barn och vuxna. <laughs> Nej, jag tänkte att jag har gjort jäkla massa fischer sedan dess. Så jag måste göra en tvåa, liksom, så blir det kan kalla den heil då förmodligen. Men apropå sig då, under den här kippa vandringen så valde du även att måla hajlrutor då. Och hur var tanken med det? Ja, Jag hade sett folk som hade skrivit så sådär, pussrutor, det var någon de, istället för bussrutor har man pussrutor. Att folk ska ställa sig och pussa inom de rutorna. Jag tänkte, ja, men varför inte göra hajlar liksom. det blir en fredad zon att man kan stå hajlar. Mm. Vem, vem skulle kunna bli upprörd över det, Men är det just att du väljer mycket som har med då Hitler och, och sånt att göra? Är det för att det är någonting, alltså allt egentligen runt det är ju någonting som folk reagerar på? Ja, det stämmer. Det var mer, alltså Hitler och sånt, det var mer på 90-talet mycket om det. Sen nu 2000 då har de verkar islam ha kommit så är mycket sånt kretsar runt. Mm. Så man får liksom göra det som, är, det som rör sig i media och samhället just då. Ja, ja och eh, som du kanske vet så eh, i Radio Länsman är vi främst, eh, vi pratar ju främst om, om eh, invandring här. Och hur ja, man, man, man kanske kan gissa sig till, men, men hur ställer du det till eh, du vet, mångkulturen och, och dagens invandring och allt sånt här? Ja att mångkultur är bra för det behöver inte alla vara på samma ställe. Vi kan ju ha Olika kulturer i Sverige fast Alltså folket måste inte bo här Det är bra om var den bor I sina egna hemländer liksom. Men religion då Hur ser du på det? Ja, det alltså, religionen tycker jag är Totalt vansinnigt liksom, Att folk kan tro på sånt liksom. Samtidigt är jag intresserad av religion alltså, Rent ja, historiskt och kulturellt Är det intressant mm. alltså, Rent troende mest det är svårt att tro alltså, Svårt att fatta att folk kan gå på det liksom. Det där, varför ska vi större religiösa ha alltså, vissa särrättigheter och säga att ja, det är religionsfrihet? typ Det är det med hall och korser. Ja, man ska kunna plåga djur bara för att det är vår religion som säger det. ja mm. men vadå? Religion är djuret, är det också religiöst? Då? Jag visste inte att de som släktas också är religiösa. Mm. Ja, vadå? Varför ska människan liksom hitta på totalt vansinniga grejer och bara för att kunna göra vansinna grejer. Ja det är mycket som ja. är konstigt som du får inte gå, du kan inte gå ut och maskera dig. Medan en muslimkvinna kan ju gå in i kabb. Ja precis, exakt. De har rätt att gå maskerade. Sen ja. om inte, de kan ju söka jobb eller, eller typ sånt där. Så inte får jobbet, bara ringa DIO direkt. Mm. Men om jag nu går in en kukskland direkt och blir nekad jobb eller något sånt. Jag tror knappast DIO tar upp det fallet. Såna Nej, inte, inte, religions... inte för att försvara det i alla fall. Men... Att religionsfrihet verkar inte gälla, gälla alla religioner, det är bara vissa religioner. Ja, alltså egentligen bara specifikt... en religion. Jag känner ja, bara islam. Ja. För att det tycker ja. jag är jävligt vettigt. Judarna, de checkar ju inte heller fläsk. Och det har funnits judar i, i Sverige uh -huh. hur länge som helst. Och man har ju aldrig hört något knöll om detta. Men så fort det bara blir ja, många streamer så ska det ju ändras, ja, hur mycket som helst. Juderna ligger lite mer lågt så att liksom, försöka anpassas. Sen ska jag faktiskt sticka in, vi har en äh, lyssnafråga här. Um, äh, personen undrar vilka andra gatukonstnärer du uppskattar i Malmö. Eller kanske till och med stort? <laughs> Nej, jag vet inte. Alltså, det, all gatukonstnär det är, så, det är politiskt korrekt. Den är vänsterriktad så... Det... Så det finns ingenting som gör något liknande som jag gör. Nej, det har du faktiskt jävligt rätt det. inte tänkt på. Men så gatukonsten har blivit helt enkelt kapad av vänstern. Vad kan det bero på då? Ja, det vet jag faktiskt inte. Det är som inte polisen är Det är liksom mer bara, ja du vet, det fint att se på. Nej, jag vet inte. Vänstern kanske är mer konstig. Alltså kulturen överhuvudtaget, så vet jag, i alla fall hela västvärlden är ju vänster eller extremvänster nästan alltid. Även ja, på konstskolor är det mycket i vänstern kan det Nej, jag vet inte. <laughs> ja, inga, inga. Den, den så kallar högern kanske inte har någon konstnärlig ådra. <laughs> nej, nej, men precis. Eller så kan det ju vara så enkelt med att, att uh, man blir skolad. Du går in, du kanske man kanske inte riktigt vet vad man tycker och sen börjar man på någon konstskola och sen kommer man ut därifrån liksom färdigutbildad som vänster extremist och konstnär. Men ja, vi pratade lite innan där också om att du har ja, fått näsan blodig några gånger. Är det mest invandrare eller är det mest svenskar som ger, ger sig på dig om det är antingen då verbalt eller fysiskt? Ja, det är bara svenskar som alltså, utslutar. Alltså, bara? Typ vänster. Ja, vänster. Alltså, ja, för några invandrare jag har jag aldrig haft några problem liksom Alltså, du menar att alltså, på grund av mina affischer och sånt? Ja. Alltså, nej, det är bara vänstras alltså och invandrare. De verkar inte se det ut <gård> de, de lever i sin egen kultur, i sin egen värld. Ja, men det där var precis, de, de kämpar ju för några som inte bryr sig, verkar det ju som. Ja, det var, det var ungefär som när AFA var uppe i Rosengården skulle hjälpa dem. <gård> de blev bortkörda. Ja, där. just ja. Och Åh, den videon har jag kollat på många <gård> Oh, okay. Och det där förstår ju jag, jag vet inte om de inte fattar det själva Men säg att de fick som de ville då Att, att islam får jättemycket makt i Sverige Vad fan tror de skulle hända De skulle ju bli hängda direkt Fatt, vad, vad skulle hända med alla bögar De skulle ju såklart bli skjutna på öppen gata Vad skulle hända med alla liksom, feminister Som ska springa runt utan BH och inte raka armarna De blir ju såklart skjutna de är. Ja, om vi överdrivade detta här nu men, men de står ju på så himla olika sida Jag fattar inte hur de tänker Men det vänta och så hatet mot USA och hatet mot västerlandet eller därför vänstern gillar islam och ja. faktiskt ingen aning. Nej ja, men det måste vara så. Och hatet är alltså det här blinda hatet för det gör ju att man inte behöver tänka så mycket. Jag har ju själv varit vänsterperson och det var ju rätt mycket kanske inte hat på det sättet men det var ju inte så mycket tänkande, det var ju mycket mer kännande och sådär. Och då blir det ju oftast att man ja. Det är väl kanske därför det är så mycket våld till exempel. Eh, men jag, jag har en liten fråga här om parti och så. Du har ju då tydligen, och så kanske man bör tillägga enligt Expo, sagt att du sympatiserar med vissa delar av svenskarnas partispolitik och nationaldemokraternas. Vilka delar är det? Ja, det är väl kritiken mot det mångkulturella samhället och... Att för språken om yttrandefrihet. frihet. Hur ser du på Sverigedemokraterna då? Ja, de har ju börjat lite bättre. De har böjt sig lite inför mäkten och försöker med nolltolerans och sånt. De, är för... att de är ändå, de gör ju ändå sitt jobb så att säga. Liksom sd den är monumental fortfarande i Det är faktiskt konstigt. Men det, jag tror det, det ändå har ändå hänt jävligt mycket faktiskt. Visst, det är fortfarande helt sjukt mycket smutskastning det är. Men det var ju faktiskt ännu värre för... Så om 20-30 år kanske de blir tagna som ett riktigt parti. Det vet vi inte. Ja, ja. Men du sa yttrandefrihet där. Det tycker jag är intressant. För det kan man ju faktiskt problematisera lite. Är du för alltså, en fullständig yttrandefrihet? Ja, absolut. För jag, menar, jag ser skillnad mellan verklighet och alltså, bilder och text. Mm. Jag menar, det är skillnad liksom att gå och slå någon på käften. Det är emot. Men liksom, att skriva att jag ska slå dig på käften. Det ser inga problem med. Men uppmana andra att slå folk på käften. Där. Ja, ja. ja, det är så inga problem. jag menar, Folk behöver inte följa det som står. Nej, nej Folk har väl eget ansvar. Liksom. Mm. Alltså, just det här med spridning också. Får du bättre spridning på konsten nu? Eller var det bättre tidigare? Eller vad, vad tycker du? Ja, nu, jag gick med att när internet kom då får man ju större spridning. Ja, så Men, var, då, det var det mer var det var det det lokalt det? mest då förut då? Eller? Ja, jo. Det var det. Umeå, eh, men då måste vi också såklart fråga eh, vad ser du dig själv om tio år? Nej men hur ser framtiden ut för dig? Nej det är svårt att att jag kommer fortsätta med det jag, jag är till Tio år gammal man då Fan det är ju över 50. <laughs> ja. <laughs> ja, Kanske jag är lite gråvar här, eller? Ja, det är Jaha, du, du har, ska inte äh, smygberätta eller på om du har något projekt på gång nu kanske Nej, jag vet inte, men jag borde göra någonting om det. Du vet, Jim en bok, de Expressen gjorde i världens om att katta var inkluderade. Ja, ja, just det. Och försökte pula bort det sen att det var något slags skämt va? Eller hur var det? Ja. Ja, exakt. jag har inte död mig också. Ja, <laughs> ah, så jävla lågt. Så är det nej, men, jag jag men... förstår inte, jag har inte riktigt tänkt mig i nyheterna. Men var det därför de gjorde det här skopet? För att hans katt var död? Nej, det visste de ju inte om. Eller de gjorde inte det i alla fall. Nej, nej. Nej, nej, det hade men... inte förvånat mig. Jag vet inte, Expressen själv sa att de försökte bara vara lite roliga. Och sen, så jag mm. Nej, det har jag är väldigt Tänk. svårt att tänka mig. <laughs> roliga var de ju, men kanske inte av den anledningen mm. de tänkte. Men, men hur är det alltså... <laughs> Finns, finns det, kan du se dig på något sätt leva på detta? Finns det pengar i det överhuvudtaget? Konstnäriet, som man säger så? Nej, ja, alltså för mig är inte så länge man slår mot vänstern och mot det korrekta. Då kan man inte tjäna pengar på det. Mm. Lars Vilks kanske kännas ståla, men han kör bara sina rondellhundar. Det är inte så mycket mm. variation i det. Nej han gjorde Nej. ju väldigt väldigt mycket vanligt innan också om man säger så. Ja, ja, ja. Ja. Och sånt ja, Nej jag har svårt att se mig att tjäna pengar på det absolut Fan, då måste man anpassa sig och sånt där grejer. Mm -hmm. Självcensur och sånt där det är det värsta som finns självcensur är nästan överallt självcensur. Ah, ja har ja. ja, du lidit lite mycket av självcensur eller har du, har du gränser eller finns det något du inte skulle göra? Nej alltså meningslösa grejer skulle inte göra liksom, eller, typ det som inte har någon mening. Nej, nej men, men skulle du kunna se det? liksom att du någon gång bara. Nej, det här, det här den här fischen kan jag inte göra. För att eh, det skulle vara eh, för provocerande. Då, eller vad vi ska använda för ord. Jag kan inte, alltså, och jag tar upp privatpersonen. På det, för det skulle jag aldrig göra. Men nu, det är bara mediepersonlighet. Liksom, med. Nej, men det är ju mer rövigt än, än <laughs> provocerande. Eller du kanske mer något specifikt ämne. eller vad Ja, nu har, jag, nu har jag helt ärligt. Vilket är så skönt med dig tycker jag. Att jag kan liksom inte komma på något som är värre eller vad man ska säga det än det du redan har gjort. Ja, nej, jag har gjort och skämt om barn på och lite ja, Nej, ja, just det. Det var den sista The Last Frontier som har passerat. Det blir alla provocerade. Ja, då. Ja men Don, jag, alltså man blir, vi pratar ju ganska mycket om säkerhet och så här, och hur våra intervjupersoner mår och så vidare. Och du bor ju ändå i, i Malmö. Alltså, är det inte, du är väl hyfsat välkänd där tänker jag. Är det inte, inte många som tittar och pekar och viskar bakom din rygg och, och så här känner man sig inte jävligt otrygg helt enkelt? Ja, just nu efter den här sena grejen har jag fått en del kommentarer man går på gatan. Men jag vet inte, jag har bott ett så pass länge så jag tycker det är ganska lugnt. Mm. Och du har mycket vänner där också då? Från. Nej. Ja, jag Folk man tror jag exakt. går med på spelning och sånt där Däremot på choklo eller vad heter det Glasfabriken är det inte välkommen. Det där fiket på Kungsdansgatan vänster har jag blivit utkörd ifrån. Jaha, får man det. Inte det, det måste det vara olagligt kan man tycka. Ja, jag tänkte de får ju kommunalt bidrag men jag tänkte får man verkligen diskriminera Men liksom? ja, det får du ju en grej av kan man tycka. Ja, ja, att att dagen blir kränkt kanske. Nej men att, att man ska får gå in på vissa ställen Beroende på vad man, vad man tycker Särskilt om det är, om det är liksom kommunala pengar bakom Kan du få fan, det borde väl kunna göra något vettigt Det här vore ett riktigt fall för diskrimineringsombudsmannen Kan man ju tycka Ja, fast ja, nu har jag över sig vi är sexuell heterosexuell man Som inte har någon religion Nej det, det kan det inte vara synd om det Ina. Vilken tur du har ja. Ja, Men Dan, alltså, det här vet jag inte ens själv Om man vill se vad du har gjort Vart vänder man så då, har du någon blogg eller någonting Ja, det är faktiskt blogg, bloggis.se slash danpark Men du säljer inga konstverk alltså, förutom boken? Nej, det är vissa som har varit intresserade av att liksom få lite affischer så jag skickar ner till dem för, för portat ungefär Jaha, men det, du kan ju skicka mm. ett mail från mig så det är bra. Jag ser att det är bra med spridning av liksom, affischer. Ja, och jag, jag var inne på eller jag är inne på bloggen nu faktiskt och det är ju en guldgruva i ja, i provokation får man nog säga framförallt men även i, det är jävligt roligt alltså det finns ju alldeles för lite sånt här men det finns ingen annan som du känner till som ens gör något liknande vi pratar om Wilks men han är ju en, en, en amatör i, i jämförelse måste jag säga har du inga kollegor på något sätt som, som delar dina åsikter? Nej, faktiskt inte aldrig. tyvärr, det borde komma fler tycker man Ja, men precis Så. Det kanske gör det Jag får uppmana ja. Ja. Nej men då ska du ha ett stort tack för att du var med i den här intervjun Och vi hoppas verkligen att folk tyckte att det var intressant Men tack till dig Dan Tack, tack, tack. Men gott folk, programmet är ju inte slut än Vi tänkte ta lite eftersnack efter den här låten Så sitt kvar här då? Hur, hur tycker du att det kändes? Ja, Dan, Dan, Dan. Eh, innan man, jag kände till Dan innan lite grann, men då visste man ju mest att han var en, eh, en provokatör, helt enkelt får man väl säga. Det är väl så han uppfattas. Eh, men inom researchen så kollar man igenom han har gjort väldigt mycket grejer, och mycket är alltså jag sitter och skrattar helt högt här själv framför datorn när jag kollar och det är väl ofta för att det är så långt över de här gränserna som man är vana vid. Man är ju så vana till så himla lågt i tak och här är det en bra bit över alla möjliga tak. Och det är alltså mycket väldigt intelligent med och, och som vi pratar om lite här att uh, mycket är väldigt mycket om samtiden. Alltså. Vad, är det som, vad är det som står i Aftonbladet idag? Då gör något ett konstverk av det med en väldigt speciell vinkling. Så hans hemsida var ju där igen. Det var bloggis.se framåt slash Park eller danpark. Så in där och kolla med er allihopa. För det är svinroligt alltså. Det är hur många sidor som helst. Jag tror det är 24 sidor. Och varje sida är det 10-20 konstverk. Så in och kolla med er. Och det är väldigt bra att de finns. Och det är synd att det inte finns fler av honom. Men han får ju bara den här sortens fana då. Med, med att visa vad man inte får säga. För det är egentligen det han gör. Och ställa frågor kring det. Ja men det är, det är ju det som, är, för, ja, som man sa, han har ju inga andra, inga kollegor direkt. Så att det, det, är, det är intressant att se det, någon som verkligen trycker på gränsen och, och, och se vad som händer då liksom. Och det, ja och det, är ju det, här, det måste väl till och med du som inte är så himla konstperson, det är ju det här konsten ska göra. Det här är en av konstens viktigaste uppgifter, du får väl till och med du hålla med om att visa gränserna. För det är ju först när man passerar gränserna som man kan se dem tydligt. Varför inte det här och skoja om? Eller varför får hon inte göra så här? Varför? Varför? Varför? Men samtidigt alltså det är ju lite jobbigt det där att man blir ju en hycklare hur man än vrider och vänder på det för att man tycker att man tycker ändå att konst och så i, i alla lägre att det kan gå till en viss längd så att säga men vissa saker alltså det är det som blir så fel för då tänker man ju lika som de andra gör fast om något annat. Att man, ja, men som jag tänker ja, men till exempel där vi var inne på det med barn eller som jag var inne på eller vad det, vad det nu var. Ja, mm. men det är ju sånt känner man ju att nej det, det är inte okej okay att jag menar, men det vissa håller på med bajsporr Och eh, konst Nej men såna här saker och det, ja fast, alltså, grej, fast grejen är så här ja, Vad man själv känner och så där, Det är klart att det skiljer sig väldigt mycket Men frågan är vad som ska vara lagligt och inte lagligt jag vet inte Tycker du att det ska vara olagligt Det är du personligen tycker är lite äkt. Nej men det är det som är så otroligt svårt Man kan ju inte säga Jag kan ju inte säga det Än fast man på något sätt vill säga det Men gör man det då är man ju lika illa som de man andra. Är lika, ja, ja jag, det, men det är ju... Mm. Det, är, det är som Dan sa här med en, en total yttrandefrihet. Det tror jag tyvärr inte skulle funka riktigt. Men, men en, en närmast total yttrandefrihet tycker jag är väldigt bra. Det finns lite klassiska exempel. Man brukar säga att till exempel bör det inte vara lagligt att till exempel... Hetsa till att storma ett bageri för att stjäla allt bröd där när, det, när, när folk har ont om mat till exempel. Sådana här saker bör man kanske undvika. Men jag tror att om man har en mycket, mycket långtgående yttrandefrihet så vänjer sig folk ganska fort. Ja. Att, för precis som man sa, man har ju ett eget ansvar. Bara för att någon sätter upp en skylt där det står och nu går vi och skjuter Reinfeldt. Så om jag går och gör det så är det ju mitt fel mer än den här skyltens fel. Vi är ju inte robotar som bara styrs av annat. Och, och den här hets mot eh, folkgrupplagen är ju väldigt mycket en censurlag. Det är väl egentligen bara en censurlag som är så mycket gummi. Alltså gummilag, <clears throat> jag vet inte om alla känner till det uttrycket kanske, men det, det innebär att det är en lag som man kan tolka lite hur man vill. Man kan, den, den passar liksom, intressen väldigt bra. Till skillnad från till exempel att köra för fort är väldigt lätt. Antingen kör du för fort eller inte. Men hets mot folkgrupp är ju väldigt mycket upp till åklagaren till exempel, eller polisen eller sådär. Mm. och det är ju en censurlag och vi är ganska hårt censurerade i Sverige det kommer ju en del kritik faktiskt ibland utanlands ifrån att, att svensk press är otroligt dålig mycket och det har ju väl mycket med det här att göra antar jag men jag tycker det är alltså just det här med konstnärer, gatukonstnärer och och att jag tycker det är fascinerande att, ja, men att man, man tänker bara var kom det här ifrån hur kom den här tanken till Eh, ja, men även om det är sådana saker som kanske är i vissa ögon väldigt extrema och, och så vidare men jag tycker ändå det är fascinerande, liksom, var kom det ifrån? och det är väl därför man undrar lite och frågar lite där för att ja, man måste, alltså, som konstnär då har man nog nästan som ett eget tänk så att säga mm. man kanske ser världen lite annorlunda från ja, hur du och jag ser den kanske jag vill ju, jag har ju till och med kallat mig konstnär men det kan jag ju såklart inte säga. Men, men jag tror väl att, alltså det finns ju lika många konst, sorters konstnärer som det finns konstnärer. Men, men jag kan väl tänka mig att man ser världen lite, ja med mindre lagar och regler till exempel. Som Dan här då, han, han är ju bevisligen lyckas han ju i alla fall ignorera mycket av de sociala regler som vi andra har tvingats leva efter. Han vet säkert om att de finns, men han är ju stark nog och modig nog att bara bryta detta. Det måste man göra som konstnär, annars blir det ju väldigt tråkigt att få mig bara sitta och måla stileben, du vet, med frukter och bananer dagarna ändå. Och det tycker inte jag är konst på det sättet. Nej, men det var väldigt kul att, kul att ha med honom, faktiskt. Och mycket bra gäster här på sistone. Alla gäster vi har haft har ju varit superbra, verkligen. Och vill även påpeka att uh, Miggy X-intervjun uh, som jag hade förra gången, den fick ett otroligt genomslag. Bra jobbat alla er som spreder vidare och, och alla som har lyssnat på det och så här. Och... Ja alltså om ni kan fortsätta i samma takt så vore vi jättetacksamma <skratt> för att vi kan ju meddela det att på Youtube så har programmet än så länge då på en vecka har det fått nästan 6 visningar. Mm. Och det är, ju, det är ju ett väldigt stort nytt rekord. Så att... Ja, och det kommer jag, jag tror att det här kommer sakta puttra på lite. För det, det, det är bästa, och det tänkte jag inte på förrän vi hade gjort intervjun, men det absolut bästa med det här är att eh, man kan inte vrida detta till någon slags rasism. Det går inte för det här handlar om en myndighet som misssköts otroligt mycket. Och det måste alla tycka är fel. Det går, jag kan inte tänka mig ens den mest förvirrade vänsteman upp som tycker att det är bra att en så pass stor. Så pass, stort maskineri som Migrationsverket ändå är, att det är så genomsyrat med, med, med, med fusk och bluff och, och sådana här saker. Så det här kan man peka på om man är invandringskritiker men kanske inte vill ta den debatten så kan man ju peka på det här programmet i alla fall. För att det sitter ihop väldigt mycket. Eh, och så skulle jag vilja säga det att eh, det vore väldigt intressant att få lite feedback och höra vad ni tycker om eh, ja men om intervjuer, om man sätter det mot vanliga program när vi sitter och pratar om dagsaktuella ämnen och, och, och sådana saker. Vad, vad är det ni tycker bäst om? Jag menar det är klart ni tycker säkert roligt med intervjuer och så men vi kan ju inte ha det varje gång kanske. Nu var det ju ett tag sedan vi hade ett vanligt program så vi får se hur det blir nästa gång då. Men... Ja jag kan sakna det lite faktiskt. Det är mycket som har hänt som vi har missat att ens kommentera så det kommer ju sig nytt hela tiden varje vecka men jag kan känna ibland lite att jag skulle vilja behöva prata om det och drifta det och mer er och sådär. Ja, men vi vill höra vad ni tycker i alla fall. Då, hur ni tycker och tänker och känner. Men då blir ju det här också då: lite som de har blivit då. senare. Programmen har ju blivit lite kortare och så. Men vi hoppas att det blir bra ändå. Ja. Yes. Och glöm inte kan kontakta mig på Twitter KonradRLM eller via mail konrad@swedenmail.com eller om man vill ta kontakt med länsman så ja man kan lägga till radio Länsman på Skype om man vill. Om man vill prata lite med mig så det jag kan ju Ja, man kan lägga till mig också där jag är faktiskt, konrad, konrad Sve. Mm. Jag har haft ganska mycket kontakt med våra lyssnare här äh, på sistone, Och det är alltid roligt faktiskt Att höra vad ni, vad ni tycker och sådär. Äh, Till och med fått med ett par vänner faktiskt. Och jag vill gärna ha fler Och det vill säkert Länsman också Så mm. tveka inte att höra av er Nej. Till nästa gång får ni ha det riktigt bra